Розділ шостий Перстень Анжеліки Лу Я мчала вулицею І дивилася туди, де мали бути мої стопи А також ноги й тіло Та все одно досі чула шасерів Вони не могли зрозуміти, куди я поділася Та я й сама ледве це розуміла Ось я застрягла на даху а мить мені обпік палець перстень Анжеліки Ну, звісно В паніці я забула, на що здатен цей перстень Не замислюючись, я стягнула перстень із пальця і засунула його до рота Моє тіло зникло Вилізти на маєток прилюдно, маючи два зламані пальці, було складно Злізти прилюдно, маючи два зламані пальці і затиснувши між зубами перстень, ставши невидимою. Було майже неможливо. Двічі я мало не проковтнула перстень, а один раз, крутнувши зламаними пальцями, вирішила, що мене почув шасер. І все ж я це зробила. Якщо раніше шасери не думали, що я відьма, якщо охоронці якимось дивом не заволали – то тепер неодмінно це підозрювали. Треба буде поводитися обережно. Мідноволосий шасер знав мене в обличчя, а завдяки ідіотизму Баса тепер знав і моє ім'я. Він мене шукатиме. Можливо, мене почують і почнуть шукати інші, значно небезпечніші. Опинившись достатньо далеко, щоб відчути себе у відносній безпеці, я виплюнула перстень із рота. Коли я повернула його на палець, моє тіло вмить стало видимим знову. «Гарний трюк!» – зауважила Коко. Почувши її голос, я різко розвернулася. Вона спиралася на брудну цеглу у провулку, вигнувши одну брову і кивнула на перстень. «Бачу, ви знайшли сейф-трамбле!» Коли я вагаючись позирнула в бік вулиці, вона засміялася. «Не турбуйся!» Наразі наші м'язисті блакитні друзі розбирають міський будинок трамбле по цеглині. Вони надто зайняті твоїми пошуками, щоб справді тебе знайти. Я захихотіла, та швидко зупинилась, і з благоговінням знову поглянула на перстень. Аж не віриться, що ми справді його знайшли. Відьми знавісніли б, якби дізналися, що він у мене. Кокоїсь собі подивилася на нього, злегка насупивши брови. Я знаю, на що здатен перстень, але ти ніколи не розповідала, чому твоя рідня його шукає. На світі ж, певно, є інші предмети, більш, не знаю, могутні. Це перстень Анжеліки. Вона отетеріло витріщилася на мене. Ти ж відьма. Так само ошалешено витріщилася на неї я. Невже ти не чула історії про Анжеліку? Вона закотила очі. Якщо ти раптом забула, я червона. Вибач, що не вивчала ваших сектантських забобонів. Вона була вашою родичкою або що? Ну, так, нетерпляче відповіла я. Але суть не в цьому. Насправді вона була просто самотньою відьмою, що закохалася в лицаря. Звучить блискучо. Він і був блискучий. Цей перстень він подарував їй, пообіцявши одружитись. А тоді його не стало. Анжеліка була така згорьована, що її сльози залили землю і утворили нове море. Його назвали ломеланколік. Тожливі води! Коко підняла мою руку. Поки вона оглядала перстень, насмішкуватість у виразі її обличчя поступилася місцем неохочому захвату. Я зняла перстень із пальця і простягнула його їй на долоні. Коко його не взяла. Яка прекрасна страхітлива назва. Я похмуро кивнула. Це прекрасне страхітливе місце. Виплакавши всі сльози, Анжеліка кинула перстень у воду. Кинулася за ним сама. Вона втопилася. Виринувши, перстень був просякнутий усілякими чарами. З вулиці долинули різкі голоси. І я враз замовкла. Нас проминула компанія чоловіків які голосно невлад співали за стільну пісню. Ми ще більше відступили в тінь. Коли їхні голоси затихли, я розслабилася. Як ти втекла? Крізь вікно. Перехопивши мій очікуваний погляд, Коко усміхнулася. Капітан і його посіпаки були надто заклопотані тобою, щоб помітити мене. Ну що ж, я стиснула губи і сперлася на стіну поряд із нею. Мабуть, на здоров'я Як тобі вдалося мене знайти? Вона підняла рукав Її предпліччя і зап'ястки Були спотворені павутинням шрамів А зі свіжого порізу На предпліччі досі сочилася рідина Кожні чари До яких вона вдавалася Лишали по собі мітку Із тих начисленних відомостей Про дам руш, які я мала від Коко Я знала, що їхня кров Потужний складник більшості чарів Але не розуміла цього Відьми крові, на відміну від Дамбланш, не дотримувалися жодних законів чи правил. Їхня магія не вимагала рівноваги. Вона могла бути дикою, непередбачуваною. А дехто з мого роду навіть називав її небезпечною. Проте я бачила, на що здатні самі дамбланж. лицемірки першиві. Коко вигнула брову, помітивши, як я придивляюся до неї, і потерла трохи крові між пальцями. Тобі справді цікаво знати? Думаю, я здогадуюся. Я зітхнула, сповзла по стіні, сіла на хідник, заплющивши очі. Коко сіла поряд зі мною. Її ноги приємно лягли зовсім близько до моїх. Помовчавши кілька секунд, вона злегка штовхнула мене коліном, і я на силу розплющила одне око. Її очі були неприродно серйозні. «Лу, мене б бачили поліціянти». «Що?» Я хитнулася вперед, уже остаточно розплющивши очі. «Як?» Вона знизала плечима. «Я чекала, щоб пересвідчитися, що ти втекла. Насправді мені пощастило, що то були поліціянти. Вони мало штани не обмочили, коли зрозуміли, що я відьма. Так вилізти з вікна стало легше. От лайно!» У мене з болем обірвалося серце. «Отже, шасери теж у курсі». Вони, мабуть, уже тебе шукають. Тобі треба якнайшвидше вибратися з міста. Сьогодні. Зараз. Надішли звістку своїй тіці, вона тебе знайде. Тепер вони шукатимуть і тебе. Навіть якби ти не зникла без сліду, вони все одно б знали, що ти водилася з відьмою. Кокона нахилилася вперед і обхопила руками коліна, незважаючи на кров на передпліччі. Та розмазалася по її спідниці червінню. «Який у тебе план?» «Не знаю», – тихо зізналася я. «Перстень Анжеліки в мене. Доведеться задовільнитися цим». «Тобі потрібен захист!» Зітхнувши, вона взяла мене за здорову руку. «Іди зі мною! Моя тітка вб'є мене!» «Я їй не дозволю!» Коко енергійно замотала головою, і кучері довкола її обличчя заскакали. «Ти знаєш, як вона ставиться до ладам де сорсьєр? Вона нині що не допомогла б дамбланш». Я була надто розумна, щоб сперечатись, і натомість тяжко зітхнула. «Інші можуть. Рано чи пізно хтось із вашого ковену заколов би мене в весні, або здав би їй». Коко блеснула очима. «Я такий горлянку вирвала б». Я скрушно всміхнулася. Я зараз хвилююся за власну горлянку. То що далі? Вона випустила мою руку і зіп'ялася на ноги. Ти просто повернешся до сонця і місяця? Поки що так, знизила я плечима так, ніби геть не переймалася. Та це вийшло занадто натужно, щоб бути переконливим. Ніхто, крім Баса, не знає, що я там живу, а йому вдалося втекти. Я залишуся з тобою. «Ні, я не допущу, щоб ти згоріла через мене!» «Лу, ні!» Вона нетерпляче пирхнула. «Гаразд, це твоє життя! Просто принаймні дозволь полагодити тобі пальці! Не треба більше чарів на сьогодні!» «Але ж, коко!» Я підвелася, лагідно взяла її за руку, і мені защепало очі від сліз. Ми обидві знали, що вона зволікає. У мене все буде гаразд. Це лише дві козламаних пальців. Іди, бережи себе. Вона шмрогнула носом і закинула голову в марному намаганні стримати сльози. Лише якщо ти берегтимеш себе. Ми ще раз ненадовго обнялися. Жодній з нас не хотіло прощатися. Прощання – це щось остаточне. А ми колись побачимося знову. Я не знала, коли чи де та збиралася про це подбати. Коко, не кажучи більше ні слова, відпустила мене і злилася з тінями. Не встигла я, бодай, вийти з провулка, як мені заступили шлях дві великі постаті. Коли вони ненадто лагідно штовхнули мене до стіни у провулку, я лайнулася. Андре та Грю. Ну, звісно. Хоча я пручалася, намагаючись від них звільнитися, це було марно. Вони були на кількасот фунтів важчі за мене. «Якся маєш, солоденька!» Глузливо вишкирився Андре. Він був нижчий за Грю, мав довгий вузький ніс і відверто забагато зубів. Вони, жовті, щербаті й нерівні, ледве міщались у нього в роті. Я відхилилася, бо мало не задихнулася від його подиху, де Грю зарився носом мені у волосся. «Ммм, добре пахнеш, Лулу!» я у відповідь бутснула його головою в обличчя. Його ніс хруснув, і Грю хитнувся назад, брутально лаючись, а тоді кинувся до мого горла. Сучко мала! Я хвитснула його по коліну, і водночас ліктем врізала Андре в живіт. Коли його хват ослабнув, я дреминула до вулиці, та він в останню мить упіймав мене за плащ. У мене підкосилися ноги, і я боляче гепнулася об бруківку. Андре копняком перевернув мене на живіт і, розпластавшись на спині, прип'яв до землі чоботом. «Віддай нам перстень, лу!» Я скрутилася під ним, щоб позбавити його рівноваги, та він лише тиснув ще сильніше. По моїй спині розійшовся гострий біль. «Я не маю!» Він потягнувся донизу, перш ніж я договорила, і гепнув мене обличчям об землю. У мене тріснув ніс, і до рота огидно бризнула кров. Я похлинулася нею, перед очима спалахнули вогники, і я ледве втрималася при тямі. Тварюко, нас поліція злапала. До мене дійшло дещо неприємне. Це все ви? Вигади настукали? Грю загарчав і підвівся на ноги, досі тримаючись за коліно. Із його носа картоплини, нестримно текла по підборіддю кров. Мене, попри сліпучий біль, несподівано охопила зловтіха. Я була надто розумна, щоб усміхатись, але втриматися було важко. Дуже важко. «Я тобі не стукач! Обшукай її, Андре!» «Клянуся, ще раз мене помацаєш, і я тобі баньки нахрін видеру. «Лулу, я не думаю, що ти можеш комусь погрожувати!» Андре смикнув мене за волосся, розтягнувши мою шию, та погладив мене ножем по підборіддю. І гадаю, що я обшукаю тебе без поспіху. Обшукаю кожен закуток. Ти ж можеш ховати його де завгодно. У голові вирнув абсолютно чіткий спогад. Моя шия над чашею. Все біле, а тоді червоне. Я вибухнула під ним клубком кінцівок, нігтів і зубів, дряпаючи, кусаючи та хвицаючи його всюди, куди могла дотягнутися. Він відхитнувся, зойкнувши. Його клинок дряпнув мені під боріддя, та я не відчула болю, відбивши його. Я не відчувала нічого, ні дихання в легенях, ні дрожу в руках, ні сліз на обличчі. Я не зупинялася, доки не дотягнулася пальцями до його очей. «Зачекай, будь ласка!» Він на силу заплющив очі, та я продовжувала тиснути, згинаючи пальці та просовуючи їх під повіки в очниці. «Вибач, я, я тобі вірю!» «Зупинись!» Позаду мене затупили кроки Грю. «Зупинись, бо якщо ти мене торкнешся, я його осліплю!» Його кроки різко припинились, і я почула, як він ковтнув. «Ти, Лу, просто дай нам дещо замовчання. Заплати. Я знаю, що ти поцупила в того йолопа не тільки персти. Я не маю нічого вам давати». Я поволі позадкувала до вулиці, міцно притиснувши одну руку до шиї Андре. Друга рука продовжувала тиснути йому на око. З кожним кроком у мене ставали чутливішими кінцівки – Розум. Люто заболіли зламані пальці. Я швидко закліпала, ковтаючи жовчу горлі. Не йди за мною, бо я доведу до кінця те, що почала тут. Грю не рухався. Андре навіть схлипнув. Діставшись вулиці, я не стала вагатися. Штовхнула Андре до простягнутих рук Грю. Повернулася і побігла до сонця і місяця. Я не стала зволікати, щоб зупинити кровотечу чи вправити собі пальці, поки не опинилася серед безпечних крок в театру. Хоча в мене не було води, щоб умитись, я трохи розмазала кров так, щоб більша її частина була в мене на сукні, а не на шкірі. Пальці в мене вже задерев'яніли, та я закусила плащ і однаково вправила кістки, зробивши шину зі сметочка кісточки з викинутого корсета. Попри виснаження, я не могла заснути. Здригалася від кожного звуку, а на горищі було надто темно. Місячне сяйво пропускало одне єдине розбите вікно, крізь яке я і пролізла. Я скрутилася калачиком під ним і намагалася не зважати на біль, що пульсував у обличчі руці. Ненадовго замислилася, чи не видертися на дах. Я провела багато ночей там. Над містом, жадаючи зірок на щоках і вітру у волосі, але не цієї ночі. Мене досі шукали шасари і поліціянти. Навіть гірше, коко зникла або спокинуло мене, щойно запахло халепою. Почуваючись нещасною, я заплющила очі яка огидна Зате Затея принаймні роздобула перстень, а вона мене досі не знайшла. Саме ця думка втішила мене достатньо, щоб я врешті поринула неспокійний сон.